Română. Secția corecțională Interpretează Nineta Augusti și Nicolae Gărdescu, artiște meriți, Niculescu Cadeț, Nicolae Dinică spune cum s-au petrecut lucrurile Eu, domnule prezident...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 a venit seara și zice că a învățat acum să arate și persoana, dar nu cu masa. Zice că l-a învățat ră, niște profesori de la minister, de unde face acum pe pop. Zice, dezbracă oh! Scoate tot ce ai, ori de metal, ori de imitație. Și eu am scos ceasul și lanțul, care aveam aveam cadou de suvenir de la un... de la o mea. Și cu medalionul. O șuviță de păr de la sora mea și inele.